Lista 11 Câteva lămuriri Tipărirea romanului Biserica Neagră oferă pileș de reconstituire îndeplină libertate de comunicare a unor circunstanțe subiective și obiective care au influențat procesul intim de scriere a acestei cărți. Notele de față decurg din principiul formulat de George Călinescu și anume că orice operă literară are două istorii. Istoria fenomenelor reale și istoria fenomenelor fictive sau artistice. Cum aceste două istorii nu se deosebesc fundamental între ele, vom încerca să să înfățișem o schiță, chiar și numai fragmentară, asupra fenomenelor reale, implicate și asimilate de A.E. Baconski, în cea mai complexă și valoroasă operă a sa. Demersul nostru nu-și propune formularea de judecăți critice, ci se limitează la prezentarea materialului documentar, istoric, politic și libresc, pe care autorul l-a căutat și despre care adesea ne-a vorbit. Punându-și în ianuarie 1965 întrebarea dacă romanul mai poate avea viitor sau modalitatea însăși este epuizată, scriitorul susține că prin abolirea semnificațiilor, în roman se creează un vid absolut, că elementele povestirii nu spun nimic, nici despre ele, nici despre ambițiile lor, nici despre sensul lor. De aceea, prozatorii sunt îndemnați să opteze pentru observația atentă și reflexie îndelungată asupra tuturor sensurilor și implicațiilor fenomenului respectiv. Triunful semnificațiilor Problematica filozofică, etică și social-politică a operei bacons schiene de maturitate, în primul rând a prozei, este un reflex artistic al experienței de viață, rădăcina a convingerilor și ideilor autorului. Întâmplările dureroase și spaimele provocate de ocuparea Basarabii, insinuarea de vinovății și coșmarul declanșată de arestări și deportări ordonate de Stalin, au fost primele șocuri morale ce au ulcerat sufletul adolescentului. Războiul aduce alte nenorori și dezastre omenești, deportarea evreilor și țiganilor în lagărele morții și tot cortegiul de suferințe și incertitudini. În anii postbelici, tânărul poet se confruntă cu capcane întinse de societatea în plină și alunecoasă transformare, bântuită de alte primești ascunse. În acel context istoric se alătură mișcării scriitorilor progresiști din Cluj, convins fiind că despărțirea de un trecut nebulos și tragic este necesară. Dar reacțiile publice violente, impostura și oportunismul, în scăunarea treptată a arbitrarului în viața culturală a țării, îl obligă să stea în expectativă, nu optează pentru nicio organizație politică, se dedică exclusiv literaturii. Totuși, în anii 1949-1954, publică versificări oportuniste în spiritul cerințelor conjuncturale, impuse de noua putere a dictaturii proletariatului. Rătăcirea nu va dura prea mult, căci din proprie inițiativă, responsabilitatea față de literatură îl determină să se delimiteze explicit și public de prolet cultism și dogmatism, gestul dramatic oficiat la Congresul Scriitorilor din iunie 1956, marcând începutul unei etape noi și, totodată, ultima în evoluția conștiinței artistice, civice și morale a poetului. Speranțele nutrite că dezghețul politic și cultural din anii 1955-1958 va aduce libertățile individuale, lichidarea supremației ideologice și instaurarea legii au fost curând spulberate, puterea recurgând la noi acte represive, demascări publice și abuzuri judiciare. Câteva evenimente istorice au contribuit la radicalizarea convingerilor poetului despre relația individ-societate. Faptele prezentate de Hrușciov în cerebrul raport despre cultul personalității lui Stalin, hotărârile politice din aprilie 1964 și consecințele lor, documentele referitoare la asasinarea lui Pătrășcanu, precum și și invadarea cehostovacii. Considerând libertatea un drept natural al omului, în sensul formulat încă de epictet, nu-i liber omul care nu-i în pe sine, Baconski pune sub semnul întrebării legitimitatea socialismului real. Compară realitățile economico-sociale din țările occidentale cu cele de la noi și rămâne decepționat. Fără să devină prizonierul unei anumite tabere, optează pentru adevăr, spirit critic și respinge oportunismul și preferințele literare se lărgesc. Vădește mare interes față de operele lui Kafka, Camille, Coldwell, Pasternak, Beckett și Orwell. În aprilie 1966, mărturisea că este absorbită de cunoașterea vieții scriitorilor Hamsun, Pound, Selin și Ernest Junger, oprindu-se mai ales asupra rătăcirilor politice ale acestuia din urmă. Avea în bibliotecă cărțile Heliopolis, anii ocupații și statul universal. Atunci n-am deslușit vreo explicație pentru aceste preocupări inedite ale poetului, de curând întors din Germania Occidentală. Abia în dedicația pe Cartea Meridiane, cu vechi și agreabile amintiri, dintr-o tinerețe confuză, nu odată tragică, nu odată donchihotescă, dar poate reabilitată prin patina timpului, am resimțit acel fior straniu al culpabilității. În aceeași vară m-a rugat să împrumut, pe numele meu, dânsul nu avea permis la sala 3 de la Biblioteca Academiei, cărțile, asasinatul de la Jilava, snagogul și streșnicul, 25-26 noiembrie 1940 și pe marginea prăpastii, 21-23 ianuarie 1941-1-2. Cum A.E. Bakonski păstra discreție în legătură cu laboratorul său de creație, numai în iulie 1969, a mărturisit că scrie un roman, pe care, adăuga el, l-a purtat câțiva ani în inimă și minte. Mai târziu spunea că romanul are titlul Biserica Neagră și este o parabolă ce își propune să dinamiteze răul din societatea noastră. La 10 decembrie 1970, Bakonski mi-a telefonat, invitându-mă împreună cu Ionțu Vui, la Atene Palace, în seara a zilei de 12 decembrie. Reproduc din notele zilnice. Înținută de gală cu Ion, la Atene Palace, discut cu AEB și soția lui despre literatură și romanul său. Cu acel pilej am aflat tematica și mesajul romanului, tehnica compozițională, personajele, simbolurile. Autorul a vorbit despre noua sa proză în care sunt demontate artistic atât dictatura și intoleranța de tip comunisto anarhist cât și cea de tip legionaro-fascist căci releva el caracterele ambelor realități social-politice le-a sugerat într-o narațiune parabolă cu elemente alegorice realizând o ficțiune și realitate paralelă. A insistat apoi asupra congruenții frapante între unele manifestări concrete ale politicii sociale și culturale practicate atât de dictaturile de Stânga cât și de cele de dreapta, supremația colectivității asupra individului, intoleranța absurdă, teoria despre omul nou, exacerbarea colectivismului, cultul conducătorilor, abuzul de libertate a puterii, rozinca taina libertății este curajul, la fasciți și altele. În esență, romanul propune cititorului, o meditație asupra unor adevăruri amare, dureroase, s-a discutat și despre semnificația legii Cerșetorilor, a unor personaje, inclusiv a titlului Romanului. În final, poetul ne-a spus că textul dactilografiat al prozii îl va preda editurii după ce se va întoarce în țară spre sfârșitul anului viitor. Într-adevăr, dactilograma romanului depusă la cartea românească are data 16 a, -a 1971. La început, direcția editurii, sub presiunea tezelor ceaușiste ale așa zisei mini revoluții culturale, n-a acceptat să introducă Biserica Neagră în planul editorial pe 1972. Mai târziu, spiritele s-au calmat puțin, încât romanul a fost inclus în planul editurii pe 1973. Trecând peste amănunte relevante, ce le voi evoca în altă parte, cartea este interzisă, după știința noastră, printr-o decizie a Comisiei Ideologice de la Comitetul Central de data aceasta, revolta autorului s-a revărsat asupra scriitorilor și publiciștilor, membrii ai acelei comisii, cât și asupra câtorva amici din sistemul instituțiilor culturale, acuzându-i de servilism și obediență. De reținut, faptul că chiar a refuzat categoric toate sugestiile unor binevoitori de a opera anumite modificări textului. Intervențiile conducerii Uniunii Scriitorilor și ale editurii la forurile politice supreme nu s-au bucurat de înțelegere, romanul fiind considerat dușmanos. Rămâne faptul istoric de netăgăduit. Biserica Neagră este primul roman românesc care dezvăluie carențele fundamentale ale totalitarismului de stânga și de dreapta, sub orice culoare politică s-ar manifesta el, iar cenzura ceaușistă l-a interzis. Este adevărat că înainte de anul 1971 s-au tipărit în România proze care demascau anumite orori ale totalitarismului comunist-ostalinist și legionaro-fascist, însă A. E. Bakonski este primul scriitor din țară care pune în dezbatere artistică fundamentele sistemelor social-politice totalitare. În lumina acestor realități, critica literară nu poate ignora principiul cronologic enunțat viguros de George Călinescu. Romanul Biserica Neagră este original și îndrăsneți ca tematică și mesaj, deoarece a fost scris și cu mari dificultăți, apoi cunoscut pe căi anormale, înainte de alte proze înrudite ca problematică. Ca atare, încercările unora de eludare a valorii civice și morale exemplare a romanului Baconschian, prin raportarea la proze apărute după 1971, sunt prea subiective, inabile de și ce reflectă stări vindicativ conjuncturale. A. Eva Konsky, nu se lasă omilit. El decide să ceară un aviz de la partid ca romanul să fie tradus în germană. În mai 1974 obține avizul verbal, încât în septembrie ia cu sine în Occident o dactilogramă a romanului. Pentru elucidarea noilor peripeții ale textului, am apelat la domnul dr. Max de Peifus din Viena, care cu deosebită amabilitate face următoarele precizări. Domnia sa a tradus romanul în primăvara lui 1975, apoi a venit în București ca să-l consulte pe autor în legătură cu unele probleme de limbă. Textul german apare integral în revista Continent, volumul 3, 1975, paginile 211-341, editura Olstein din Berlinul de Vest, în toamna lui 1975. Bagonski avea legături mai vechi cu redactorii de la Continent, astfel că în volumul 2, 19 Aparuseră poeme din ciclul Corabia lui Sebastian, tot în traducerea lui Me de Paifus. Zatul de la revistă, scrie Domnul Paifus, a fost folosit și pentru imprimarea cărții, doar paginația a fost schimbată, încât romanul dijvarze Kirche apare la Berlin în primăvara anului 1976. La începutul lui 1977, cartea sosise deja la marile biblioteci din București. Difuzarea romanului în cadrul emisiunii Povestea Vorbei a Europei Libere s-a făcut după dactilograma în română și cu aprobarea lui A. E. Baconski. M-am întâlnit pentru Ultima oară cu Baconski, în februarie 1977. Era foarte agitat și amărât. Fusese chemat la propagandă, unde îi se ceruseră explicații despre difuzarea romanului la Europa Liberă. Evident, a respins amenințările, arătând că, în mod brutal, romanul a fost interzis în țară. Mă opresc aici, discuția a fost amplă, cu toate că neîntrerupt, am fost urmăriți îndeaproape de persoane comandate. Metoda o cunoșteam de prin 1960-1963 când doar obiectul de supravegheat era subsemnatul, Poetul mi-a mărturisit îndurerat că și lui i se pune în discuție de votamentul față de țară și poporul român. Puteam de zeci de ori să nu revin acasă, sublinia cu tristețe, dar prin gând nu mi-a trecut un asemenea gest, parcă laud, numai o expulzare cu forța mă poate rupe de pământul și țara în care m-am născut. A rămas doar ecoul înfiorat al vremurilor revolute, nealterate fiind, în datoririle morale și de inimă față de un om, un scriitor adevărat și opera lui. Fără ezitare, în 1980 am început lucruri la o ediție Baconski. Am aflat în arhiva păstrată de domnul Doru Baconski, fiul scriitorului, manuscrisul romanului. În mai 1983 m-am întâlnit la Craiova cu scriitorii de Re Popescu și Mircea Ciobanu, cărora le-am spus că lucrez la o ediție Baconski, în care voi include și Biserica Neagră. Amândoi au salutat inițiativa, cerându-mi ca imediat să depun o ofertă scrisă la cartea românească. Așa a început colaborarea mea loială și extrem de fructoasă cu editura Volumul 2 Proze, în sumar cu romanul Biserica Neagră, l-am predat la sfârșitul anului 1986. Subliniez că atât redactorul de carte, cât și redactorul șef și directorul editurii Cartea Românească n-au formulat nicio obiecție asupra sumarului sau a celor alte compartimente ale ediției. La 14 și 15 decembrie 1989 am depus la editură a doua și ultima corectură și, în deplină solidaritate, șpaltul definitiv a fost predat tipografii în ziua de 17 decembrie 1989. Ce s-ar fi întâmplat dacă ediția, în sumarul căreia se află și Biserica Neagră, ar fi apărut de pildă în septembrie 1989? Este imposibil de dat un răspuns. Rămâne adevărul unic și esențial imanent culturii românești contemporane, anume că, an de zile, la editura Cartea Românească s-a lucrat cu știrea unor scriitori ce dețineau rosturi importante în instituții publice la o ediție în care figura un roman interzis în 1989. 71-1973. În orice împrejurări caracterul și curajul înseamnă înțelegerea rațională a necesității faptelor benefice, încrederea în adevărul obiectiv, prin asumarea riscului fără nicio protecție, cum scrie undeva R. M. Rilke Acesta mi se pare a fi fost corolarul artistic și moral al scriitorului Ae Baconski, iar cei implicați în editarea operei sale literare și a asumat bărbătește responsabilitatea față de cultura românească. Textul ediției de față este reprodus din volumul A, Eva Conschi, Scrieri 2, Proze Ediție îngrijită, note, cronologie și bibliografie de Pavel Zugui. Studiu introductiv de Mircea Martin, Cartea românească 1990, paginile 145 și 269, înlăturând bineînțeles cele câteva scăpări ale corecturii anterioare privind îndeosebi semnele de punctuație. Pavel Zugui. Ați ascultat romanul Biserica Neagră de A. E. Bakonski. A citit Elena Petrescu, mai 1997.